Eli tää on hyvin yksinkertainen juttu, kato me saadaan näitä sähköpostilla näitä pilapuheluideoita. Voisin näyttää nyt, otetaan tosta idea, otetaan paperi ja napataan siitä. Eli tässä sanotaan näin, että soittakaa sille ja sanokaa, että ootte sen kissa ja vaaditte lunnaita. Osa, Johannes, nyt ihan. Mika lähtemäkin. No ollaan siepattu sun kissa ja vaaditaan lunnaita. niin. Paljonko maksat? No, mikä se? on tuossa sopiva summa. Sun kissasta. Oikeastaan se kyllä voisi mennä ihan noin. Mitä sitä maksamaan mitään? Ei oikeasti, ei tarvi maksaa mitään. tämä oli pilapuhelu taas. Ai mä en huomannut ollenkaan. Niin. Ei kato, kun tässä on semmoinen, no täällä. No niin. Kun me, Johannes, kato, tulee tuuraamaan nyt muoto aamussa. Just. Niin, mä opetan Johannekselle, että mitään pilapuheluita tehdään. No niin, nyt se varmaan oppis. No ihan varmasti, kyllä tältä pohjalta. Mä oon täällä kuunteluoppilaana. Joo, no nyt, nyt tiedät, kata, kun kaikkien pilapuhelujen äiti sulle opetti. Mitä sanot joko Johannesta koitetta seuraavassa pilapuhelussa, että jos se toimisi, silloin? Kuhan ei mulle soittele. Mika lähtemäkin. En mä pysty pitää fokkaa. Onnes on Tästä taas nähtiin se, että Johannekselle tuli tää klassinen virhe, eli häntä rupes naurataan. Tässä vaiheessa pilapuhelua tuota, ää, Ei tässä vaiheessa sitten sen enempää okay. Mika Jumalauta. Eli tässä taas, tässä taas nähtiin Johanneksyllä tuli tämä klassinen virhe Eli häntä rupesi naurettamaan kesken pilapuhelua Ja silloinhan pilapuhelujen yleensä toimi Luuta numeron kohta Mika, miksi mä en osaa näitä? Lopeta ne pilapuhelut ja... Mika? No Möttönen kiinteistöhuollosta, päivää. Päivää, päivää. Meillä on hieman valitettu liian äänekkäästä seksistä, mitä sieltä teidän huoneistostanne kuuluu. Ei, no on vaan. <laughs> Selvä homma, jatkakaa. Oho. Uh -huh. On tää raskasta periaatteessa, mutta mun mielestä tässä on just se, että mäkään voi oikeastaan lähteä lomalle kuin mä näen, että Johannes niin kuin mun niin pärjää ihan täysin. Niin. Peru, koko loma. Joo. Siltä tää vähän vaikuttaa.